Iruarren unitatea, hainbat txoko, bea atala, arabako herri Arabako herri osa, arabako herri osa du, ikusi, sentitu, ukitu egin daiteke. Udazkenean, bertako lurzalek kolorez beteriko mosaiko bat osatzen dute, eta usain belarrek bazter guztiak lurrintzen dituzte. Hala ere, nagusitzen den zentzumena dastamena da. Izan ere eskualdeak kultura gastronomikoa beratza dauka, Hiruko mediterraneoa delakoari, ogia ardoa eta olioa oso lotuta dagoena. Eskualdea, arabako lurralde historikoaren egoaldean kokatzen da, kantabria mendilerroa eta ebro ibaiaren artean. Bertako klima kontinental lehunak eta orografial lausamarrak errematarrak bizitzeko konbentzitu zituzten, eta horren ondorio dira, esaterako, montibleko zubi ikusgarriak, beste aztarna askorekin batera hogeita hiru herrik osatzen dute ardoarekin horren lotuta dagoen eskualdea. Hamabi mila biztan lehen inguru ditu, ha hiu mila bostehun maasttieekkta eskualde osoan eta larehun upeltegi inguru. Upeltegi horietan, urtero ehun milei botila ardo inguru egiten dira. Arabako Erriosako ardoak ospe handikoak dira nazio artean. Ardoen kalitatean neurri handi batean hiru faktoreri esker lortzen da. Lehenik, Bustin eta kare lurrei esker. Matz ondoek behar duten ezetasun guztia xurgatzen dute. Bigarrenik, klimari eta kantabria mendilerroak eskaintzen duen kokapenari esker. Iparraldeko aize hotzetik babesten ditu maastiak. Eta hirugarrenik ardoalantzeko erari esker. Ondare historikoa teknologia berriekin batzen du. Familia upategi txikiak eta eraikin abango ardista handiak topa daitezke, eta bisitariak erdiaroko aitzuloetan landutako ardoak, zein instalazioa abango ardistenetan landutakoak dastatzeko aukera izango du. Nagusitzen den beste produktu bat oliba olioa da. Arroniz varietateko olibak, arabako herriosa bertakoa denak, oliba olio virginaestra berezia eskaintzen du, izaera mingotxe eta min jorekatukoa. Apamen berezia merezi du eskualdeak duen ondare artistikoak eta arkitektonikoak. Erdiaroko arresitutako herribilduak, hoinexeak edo historia aurreko arrastoak. Parajea hauetan Euskalriko Trikuarririk interesgarrienetariko batzuk topa daitezke. adibidez, sorginaren txabola deiturikoa, guardia eta bilar artean dagoena.